Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Elevenlabs. Labs. Mistři na ostrově, napsal Luboš Zimňok. Nedávno skončil silný velmistrovský Open Qatar Masters a dnes začíná ještě silnější Open turnaj. Swiss 2023, vítejte na ostrově Men. Možná někoho napadlo, že v české šachové kotlině panuje podivný rádiový klid. Narážím tím na ticho kolem dvou českých hráčů, kteří v nedávné době nehráli německou Bundesligu a není o nich ani moc slyšet. Předpokládám, že David Navara a Taj Dajvan Nguyen měli plné ruce práce s přípravou na turnaj Fidegrand Swiss 2023, jehož se oba účastní. Jedenáctikolové turnaje Open a ženy Fidegrand Swiss začínají dnes, končí 5. 11. 2023. Hraje se skoro denně od 14.30 Manského času což znamená, že u nás bude 15.30. Online přenos bude o 15 minut opožděn, odkazy na sledování partí najdete na konci článku. Poslední kolo začíná o půl hodiny dříve a 31.10. se nehraje vůbec. Hráči a hráčky mají volný den a budou si tak moci užít Halloween. Hrací tempo je 100 minut na 40 tahů, poté 50 minut na dalších 20 tahů a pak už jen 15 minut do konce partie, to vše s přídavkem 30 sekund od prvního tahu. Čekací doba je 15 minut, ale pozor, kdo se opozdí, bude pokutován částkou 500 amerických dolarů, pokud hlavní rozhodčí neuzná, že spoždění bylo způsobeno vyšší mocí. Překročí-li hráč čekací dobu, prohrává kontumačně, ale neplatí pokutu. Logicky z toho vyplývá, že nemáli hráč šanci na solidní umístění, rozuměj v cenách, vyplatí se, doslova, nechat se raději kontumovat. Znám několik hráčů, kteří pokud to jde, chodí pozdě ke každé partii. Nepatří do první stovky ratingového žebříčku, takže v turnaji nehrají. Ale kdyby se tam náhodou dostali a platili pokutu za každý pozdní příchod, tak 11x500 rovná se 5500 dolarů. Tak aby neprodělali, museli by se umístit nejméně na 16. až 20. místě, což je honorováno částkou 5000 amerických dolarů. Nenápadně jsem se dostal k cenovému fondu turnaje. Celkový cenový fond je 600 tisíc amerických dolarů, ale asi nikoho nepřekvapí, že větší část jde na ceny v turnaji Open 460 tisíc a odrobky ve výši 140 tisíc dolarů se podělí ženy a dívky. Může se to zdát nespravedlivé, ale řekněme si na rovinu. V Open turnaji mohou o vyšší ceny bojovat i ženy. Do turnaje žen by nebyl připuštěn žádný muž ani kdyby se spokojil s menším cenovým fondem. Nepodařilo se mi najít tabulku s finančním ohodnocením v turnaji žen, ale v Open turnaji se bude nadělovat takto. Pozor! V propozicích je jedna nenápadná poznámka. Na finanční cenu nemají nárok hráči, kteří uhráli méně než 6 bodů, což ovšem v 11-kolovém turnaji se 114 účastníky asi nehrozí. V případě rovnosti bodů se postupuje v souladu s příručkou FIDE, Nejsem si jistý, že v propozicích mají správný odkaz na bod ve FIDE Handbook, protože uváděný C02 je bod Chess Equipment, tedy šachové nářadí. Ale možná jsem něco špatně pochopil. Podle mě se v propozicích odkazují na FIDE Handbook z roku 2017 a platná tiebreaková kritéria bych hledal pod bodem 7, regulations. Možná mají chybu v propozicích, možná jsem si to špatně vyložil. To je ale celkem jedno protože prvním vedlejším kritériem pro případ rovnosti bodů je průměrný rating soupeřů, zkrácený Buchholz, pak Buchholz a dále vzájemná partie, pokud spolu hráči hráli, a los. Z první desítky ratingového žebříčku FIDE sice bude několik hráčů chybět, přesto se již tradičně jedná o nejsilnější open roku. Chybět budou ex světa Magnus Carlsen, úřadující mistr světa Tingližen, Jan Nepomňašči, Duchodce Vyšvanátán Anand a Vesliso. Nechybí však Karuana, Nakamura, Firuzja a další hvězdy. Silný je i turnaj žen, ale tady je absence hráček z první desítky vyšší. Zajímavé je, že v turnaji uvidíme jen jednu čínskou hráčku, a tou je Chung I Chan. I v turnaji mužů má Čína jen jednoho hráče. Mě osobně těší, že mezi padesátkou účastnic je i indická hráčka Divya Deshmuk která řádila nejen v nedávné polské extralize, ale především na turnaji Tata Steel Chess India. České fanoušky může těšit, že v turnaji uvidí i dva naše hráče. David Navara a Van Nguyen sice nepatří mezi hlavní favority turnaje, ale přáli bychom si je vidět co nejvýše, ideálně na prvních dvou místech, která znamenají postup do turnaje kandidátů v roce 2024. Na webu turnaje byl David nasazen na 30. místě, Van byl třetí nasazený. V turnaji však došlo k několika změnám. David se posunul na 29. příčku. Nevidím na startovní listině Danila Dubova, který byl před Davidem a Van poskočil na 79. místo. Neskoumal jsem, kdo ještě nedorazil. Včera bylo nalosováno první kolo, v němž budou mít oba naši hráči černé kameny. David Navara si zopakuje souboj ze Světového poháru a utká se na 29. stole s Niklasem Hušenbetem. Tajdaivan Nguyen byl ve spodní části startovní listiny a v prvním kole si také může zavzpomínat. Nikoli na Světový pohár, ale na Pražský mezinárodní šachový festival, kde se potkal se svým dnešním soupeřem samem Schenklendem ve čtvrtém kole. Tehdy měl van bílé figury a partie skončila remízou. Dnes má van černé, a na výsledek partie si budeme muset počkat. Nezapomeňte usednout v 15.45 k počítačům nebo jiným zařízením a fandit českým hráčům.